Misiune specială. 26. Depozitul de muniții. 8 august. M-am dus din nou să observ depozitul de muniții. Mă sfidează și mă sâcâie. Sistemul de apărare e același și, ca și mai înainte, nu poate fi vorba să-i venim de hack atacândul. l Tot ce pot face e să atac convoaiele care pleacă dinspre depozit ca să alimenteze Brestul. Dacă îi putem face pe nemți să se teamă să mai circule pe șosea, arsenalul ar deveni la fel de inoperant ca și cum l-am fi distrus. Aș putea, firește, să cer un raid al RAF. Am acest drept, dar cu ce tărăboi s-ar lăsa? Unele camioane ies din depozit, altele intră. Formațiile nu sunt niciodată la fel. Când cinci vehicule, când zece. O singură constantă. Un motociclist le precede și un transportor de trupele urmează, alcătuit din vreo 12 soldați. De la ora 8 dimineața până după amiază, observ acest dute vino. Nici un orar precis, nicio o periodicitate care să te poată ajuta să concepi un plan de atac. Va trebui să ne încercăm norocul și să contăm pe întâmplare. La ora 7 seara mă întorc la fermă. Oameni, rași, spălați și se vede cât de colo odihniți, mă așteaptă ca să ne așezăm la masă. Regret iepurașilor. Am mânca noi mai târziu, dar acum nici pomeneală. Plecăm peste o jumătate de ceas. La ora 9 trebuie să ne ocupăm pozițiile la 10 km de aici. Adunarea peste 20 de minute. Echipamentul și armele obișnuite. Mâncați câte un sandviș ori niște ouă prăjite. Mă duc să pregătesc briefingul. Și băgați de seamă, nici un străb de cidru sau de vin, doar lapte și apă, asta e tot, pe curând. Peste un sfert de oră suntem gata. E simplu, la 5 km nord-vest de Dirino, iată drumul, aici face un cot, chiar aici pe schiță, ok? Aceeași manevră, numai că al ieri am incendiat doar trei camioane. În noaptea asta o să încercăm să le incendiem pe toate pentru că dacă nu mă înșel, vor fi pline cu muniții. Nu intervine decât o singură schimbare față de noaptea trecută. Clema, în loc să fie lângă mine, în față, va sta în sens opus, lângă Klein. Dacă se prezintă vreun convoi și așa cum presupun eu, ultimul camion are un lot de infanteriști, adică vreo 12 oameni. Va fi obiectivul numărul 1 al puștii mitralieră, la drum. La ora 9 și un sfert, n-am ocupat pozițiile, dar drumul e pustiu. Și totuși mizasem pe faptul că la ora asta convoaiele încă mai circulă, dar nimic, nici țipenie, nici urmă de zgomot. În afară de concertul vesel al greierilor, noaptea de vară e și calmă, ca o noapte dinaintea războiului. Ora 11. Cred că nu o să mai pice nimic în noaptea asta. Am calculat greșit lovitura. Sunt pe cale să ordon întoarcerea când un site care își face apariția de după cotitură. Bineînțeles, îl lăsăm să treacă. 5 minute, 10 minute și nimic. Apoi vacarmul cunoscut al camioanelor venind unul în urma altuia anunță prada ce se apropie. E scenariul foarte simplu pe care l-am repetat de zeci de ori în Scoția și pus în practică la altăieri. O singură surpriză. Camionul din frunte în care am zvârlit o încărcătură gemon era încărcat cu obuze ori cu proiectile de mortier. Fac explozie în toate direcțiile ca o jerbă de artificii. Am fost zguduit ca de un uragan. Trec în fugă de-a lungul sticului adunându-i pe băieți. Niciun necaz? Ok, pas alergător. A doua zi mă duc să constat urmările dezastrului. Din camionul aflat în față n-au rămas decât niște fiare răsucite. Următoarele trei nu sunt nici cele într-o stare mai bună, dar tot mai seamănă oarecum a mașini. Al patrulea s-a răsturnat în șanț. Cât despre cel care transporta trupa, nu mai are parbriz, iar cele trei la fale ale puștii mitralieră vor fi fost de ajuns ca să-l scoată din funcțiune. Și cum pe deasupra încărcătura azvrulită de Klein trebuie să fie explodat la câțiva centimetri, s-a dat de arostogolul. De cumva vor fi fost supraviețuitori, trebuie să-și fi transportat răniți și morții. La 100 de metri, cât văd eu prin binoclu, nu zăresc decât material. Nimic nu mai circulă pe drum. Doar niște corpi ciugulesc tacticos printre rămășițe. Par atât de serioși în mersul lor țeapăn de păsări mecanice, încât irezistibil mă fac să zâmbesc și pentru o clipă uit cu ce se ocupă și că noi le-am procurat hrană. La întoarcere mă opresc lângă depozitul de muniții. Mă fascinează. Ceva s-a schimbat. Văd în tocmai ieri, cum artileriștii stau lângă tunuri, Oamenii de trupă circulă în spatele gardului de sârmă ghimpată, se la intrare. E stupid, dar îmi mai bine de o jumătate de oră ca să-mi dau seama în ce constă schimbarea. Au fost puse capre cu sârmă ghimpată în fața porții de la intrare. Și nu mai există camioane. Simt că e vorba de ceva important, dar sunt obosit. Nu îmi pute să-mi dau seama ce anume. Importantă schimbarea asta. Importantă, dar de ce? Ia mai las o baltă. Simt că adorm de am picioarele. Tot umblând cu capul gol, m-o fi soarele și apoi mor de sete. La fermă, vedem noi mai târziu. În timpul cinei le povestesc băieților ce am văzut în cursul după amiezii. În fața porției au pus capre cu sârmă ghimpată, iar camioanele nu mai circulă. Cred și eu, zice Belo, le-e că o să le radem. Ăsta e lucrul important pe care nu-l zizam adinauri. Le-e teama că o să le radem. Și totuși, dacă aș fi locul ofițerului care comandă depozitul, nu m-aș zăvorâ pentru câteva camioane distruse. Gândesc cu glas tare. Doar nu o să închidă depozitul după ce un singur convoi a căzut în cursă. Are o misiune imperativă, să alimenteze brestul și trebuie să o îndeplinească. Așa e, zice Klein. În clipa de față, stă și se gândește. Și începem să participăm toți la acest joc colectiv. Să ne punem în pielea ofițerului neamț. Trebuie să iasă ei de acolo, zice Belon. Pantalaci dă glas unor vise în care pare totdeauna cufundat. Să vedem un pic. Le-a făcut zop două convoaie și oameni... Pe trei drumuri diferite. Așa e pantalaci. Ofițerul responsabil nu va mai risca niciun camion. Totuși e obligat să-și trimită marfa la Brest. Își închipuie probabil că suntem mulți și că deținem drumurile importante. Probabil va alege un itinerar pe un drum secundar și cum nu are benzină de prăpădit, o să se oprească asupra itinerarului celui mai scurt de pe drumurile în chestiune. Exact, înconvințează Paulus. Dacă aș fi friți, așa aș judeca. Dați-mi o hartă să vedem ce iese. Iese un traseu care sare în ochi. Îl subliniez cu creion roșu și toți îl cercetează rând pe rând. Vă somn? Nu, domnule locotenent. Încercăm? De ce nu? Și ne cufundăm în noapte. Ne-am așezat ambuscada la mai puțin de 2 km de depozit, într-un loc unde taluzul e înalt de 2 metri față de drumul astfel încadrat. Un gard de mărăcini ne ascunde și o ridicătură de pământ ne protejează. Așteptăm de peste 3 ore. Roa începe să cadă și ne face vechea neconfortabilă. Îmi închipui că fiecare visează la o ceașcă de cafea fierbinte, la puful sacului de dormit, la voluptatea de a -și desface și returile de la ghete, la clipa când vom putea în sfârșit să aprindem o pipă sau o țigară. Ora 1, noaptea. Înțelepciunea ar cere să renunțăm, dar eu știu că un convoi va trece pe aici mai devreme sau mai târziu. Cerul începe să se lumineze când auzim uruitul motoarelor. Primul camion mă surprinde când îl văd apărând la 30 de metri. Mă așteptam să-l văd mai întâi pe motociclistul cercetaș dar nemții trebuie să-și fi dat seama că nu slujea la mare lucru, de nu cumva era propriul nostru cercetaș. De data asta nu sunt decât patru camioane și clasicul transportor de trupă. La intervale de 20 de metri unul de altul se apropie încet cu farurile stinse. E de-a dreptul un prăpăd. Pușca mitralieră a lui Cleman și carabina lui Klein îi fulgeră pe infanteriștii așezați pe banchete cu pușca așezată între picioare. Taluzul amplifică explozia încărcăturilor Gemon. Sper că fiecare dintre oamenii mei își ține gura deschisă în tocmai așa cum e recomandabil să facă, alminteri vor fi timpane sparte. Suntem foarte departe de camioanele incendiate când ne regrupăm ca să ne tragem răsuflarea. Flăcările se înalță sus spre cer. Benzi de cartușe explodează desigur într-un foc neîntrerupt de petarde de rizorii. N-am auzit nici măcar un strigăt, domnule locotenent. Nu, trebuie să fi murit cu toții. Ce meserie! Dar tot trebuie să o facă cineva. La urma urmei, n-aveau decât să stea la ei acasă. 10 august, după micul dejun Apărați de cei doi oameni puși de veche, băieții se spală în curtea fermei. Fac o hărmălaie ca niște adolescenți ce sunt. Lui pantalacii care trece drept certat cu apa caldă și supărat pe cea rece, îi se azvâr găleți întregi și a pierdut respirația. Să punește te mai bine. Dacă o ții tot așa, nu o să ne mai putem apropia de friți. Or să ne adulmece de la 200 de metri. Știți, domnule locotenent, că răcanul ăsta nu și-a schimbat și osetele de când am plecat din Anglia? Între două dușuri reci, pantalaci și la lui preferată. Soldații, sunt niște oi care behăie și împăcate cu soarta. Duse la abator de păstori galonați și voi sunteți cu toții niște porci bolnavi. Nici măcar oi. O explozie îndepărtată face să zângă neferestrele și se repercutează ca un ecou în curte. Ne repezim la arme. Goi până la brâu, săpuniți pe jumătate, ne năpustim ca unul la poarta fermei. Oameni se strâng în jurul meu ce e asta, domnule locotenent? Îmi cereți prea mult, e destul de departe, nici tir de artilerie, nici bombă de avion, oricum nu-i pentru noi. Ia uitați-vă ce fum negru acolo!" Și ziua întreagă exploziile se țin lanți mereu în același loc. E depozitul de muniții pe care responsabilii lui îl aruncă în aer. Un vechi dicton militar îmi vine în minte. Să nu lași niciodată pe mâine ceea ce un alt nerod poate face în locul tău chiar azi.